Dag mense, my naam is Natasja en hierdie is die gochabuit potgooi. Ek het die um, laatste opname gemaakt die 22. december 2010. So dit is nou uh, vandag die 23. oktober 2011. So is 10 maanden en die dag terug wat ek laatste met jylle gepraat het. So, um, ja wat het gebeur? Hoe kom, waar het ek van die licht afgeval? Um, Klomting het gebeur. Um, ek sal jylle so, van die van jylle wat nou nie die blok volg nie, ehm um, sal ek probeer in lig of eh uh, die storieetjie vertel. En eh uh, vir die wat julle wat wel die blok lees sal natuurlik 'n nou bietjie meer weet as die ander. Man anyway. Ek het ehm um, hierdie of, as say, jaar, soos ek sê, 'n baie besige jaar tot dusver gehad. Werk is nog steeds mal. Ons het um, by die um, Ekstra werk en net nie genoeg mens om met alles te doen nie. So dit is altyd uh, van een bykie van een taf in. En uh, het lyk altyd alsof ons, al wat ek doen, is ek gaan waar toe, kom huis toe, slaap, gaan werk toe, huis toe en oor die naweek. En ek krij nie eers behoorde kans om af, af te sluit nie. Jy dink jy altyd aan werk is is iets waar ek moet werk en iets waar ek definitief een um, punt van moet maak om myself te kan leer om af te sluit zodra ek by die kantoor uitstap maar ek is seker, in vandagse gejaagde lewe, is dit seker normaal een van die van die goeders waarmee ons nou my moet uh, my kop hou, sal ek sê. Anyway, ja, so ek was in um, begin van die jaar, het ek besluit um, om my paar goeders uit te kyk, en to het ek een vlug gekrys uit Afrika toe vir die paastijd, en dit was een baie, baie lekker vlug geweest so baie lekker vakantiekie geweest Ek het gegaan vir Pasnawek, en ek het die net so na my, begin eerste of tweede my, teruggekom. Ek het een paar uh, geocaches in Suid-Afrika gekry, wat my plat heetlik baie opgeworden gemaakt het. Ek het baie graag die um, paar geocaches gekry in Suid-Afrika, en my boete het my gehelp. Het was verskittlik snaaks, een van my boete blei in Pretoria, en <laughs> een van die plekke waan toen so het was in die park en ek het hom laat gekryp dier verskruidlike vuil water, <laughs> en hy was baie enthousiasties, arme ding, en in <laughs> en nadrand toe ons nou besluit ek nie, ons gaan nou maar dit is ek nou omtrend, eer nou al wat per is gesoek na nou hierdie boksie, te besluit ons nou maar ok, ons gaan nou maar vir anene soek, op by een ander plek, en uh, soos ons rijd, besef ek, ek het my koordinate verkeerd gelees op my, op my GPS en dat ons eindelik op pad is na die een toe wat ek om gemaakt soek het <laughs> so toed hy nou vir nie daar met sy voete dier die verskriktelike veel water en modder en ek weet nie wat sy erg goed is nie en natuurlijk het ons sy skare opgebouw 2 uur da en niks en herens gaan rondkrap nie, gaan jy um, gaan jy toeskouwers kry En um, ons toeskouers was meeste maar van die jou uh, oom vir die veld of nie van die parkie op as die uh, huislose mense wat wat bietjie uh, vuur gemaak het daabo en hulle het hulle mielietjie gedoebraai en terwyl ons hier onder uh, en ek weet nie ek kan nie eers myself indink wat so het slag sik water ons deur is nie. Maar in 'n geval ons het die ander boksie te gekry en en van die ander goeders ons ook gekry het vir die geocassies wat ek verskriplik geniet het, was uh, die, dit was die oufonteine, of die fonteine um, cirkel, en as jy net peperitorie aankom, nou, hulle het soke klippe, klipmire, nou, binnenraai klipmire is daar geocache, en so het ons toe na die boksie gaan soek, en dit was nou vir jou verskriplike soektocht na die ding gewees, ons het al al die die mire, en dat naderhand het daar vrouwens by verkeerslig gestop, en sy skreet toe uit elkaars venster uit, soek jylle die geocache, en ons sê, ja, weet jy wat het is, en sy lag net, sê nie, en raai af. Ons het amper opgegeet, to kry ons nou hierdie boks, en nou die boks is een groot, as is een klein pilauwerkie, die die klein maar pilauwerkie, soms nie kry. Dis waar die ding, so, jy kan nie redag iets aan sit nie, maar daar is genoeg plek vir pap, opgekrolde papierkie, om jou naam op te sit, en um, baie tevrede weg te as jy die dinge gekry het, en uh, ek, het, ek houd nogal daarvan, om te monitor, wat die ander, die goed is wat ek al gekry, die plekke, vir al die plekke wat ek gekry het, um, ander mense wat het na my gekry het, en ek het nou redder gelees, daar ou, of daar het mense die boksie gaan soek, en, um, hulle het soveel suspicie opgewek, dat die politie opgedaag het, en die politie is te verduidelik, dat hulle nie kwaad doen nie, en dat hulle eindlik die die boksies ook, en, en het was naaks maar die politie, het hulle toe gehelp die boksie kry, en gelukkig toe kry hulle die dings so hulle kan dit behoorlik bewys, dat hulle nie net mal goed is, is, wat in die middel van die nacht, <laughs> by die fonteine water, by die fonteine cirkel rondhang nie, en die politie was baie oulik geweest en hulle even teruggeloop na hulle kar toe, om seker te maak hulle komfeinig hulle kar terug, so ons het ook seker amper, ons, ons was baie baie so spiesie opgewek het, sal ek dink, met al ons, um, gesoeker, maar, dit was, dit was baie pret, en ek het my betie, die gog had om ook te gebyd, en, uh, ek dink hy, um, hy sikkel nog net om, een authentieke GPS, um, ding te kry, so wat hy dit ook kan doen, maar, um, ja, so, teruggekom van die eersa trip, skies ek het, uh, hiccups, en, en, um, Ja, teruggekom van die SH-trippie af, en toet nou die rest van die jaar, basis wat ek moes uh, gewerk het. Oor die andere reden, kom ek ook gegaan het vir die tijd, is, daar was baie vakantie daar gewees, en het was natuurlijk die Royal Wedding geweest en, um, met al die daar wat ons toe afgekryd, hoef ek net 10 daar af te gevat het, vir, ek denk 22 daar vakantie. So, en, en die vlug wat ek gekryd, was fantastische bargain geweest so al die goede sit in gins getel vir my om te gaan kuier. En so het ek toe dit ook gedoen. En eh uh, toe ek nou terugkom, het ek nou nog gelukkig nog uh, genoeg vakantie oor vir die rest van die jaar. Laat ek nie te depressief voel as die werk my bietjie vang nie. Ja, so toe ek, uh, ons het teruggekom, as so ek sê ek het teruggekom in begin van Mei, ons het so aan die einde van die einde van Mei se kant het ons gaan kamp en 'n uh, klein plekie, die plekkie se naam is Six Pinnieandley en dit was nogal iets om te beleef geweest want ons leie in een veld, en aan die een kant van ons in een tent, <laughs> nie net leie in een veld nie, um, leie ons uh, in die tent, en aan die een kant van ons het ons een donkie en twee skape in een kamp, en uh, dat is verskriplik snak, so elke keer as jy die gastofie aansteek, dan kom hierdie donkie en die twee skape oor hierdie veld genaal, want dan weet hulle iets gaan nou gebeur, en hulle gaan sekerlik gevoer word. As so, we baie, baie slim dieren langs ons geweest Maar aan die aande het hulle uh, a country festival gehad nou, as jy dit vir jou, kan indink, in, in die middel van die Engelse platteland basis, in die middel van rarig niks en narens nie, is daar klom tente, en dan so groot massieve tent, waar uit hierdie eindelijk baie nice, ek het maal oor country muziek so, dit het my nou nie geplaat nie, tot laat in die avond gespeel het so, jy gaan slaap met die country muziek wat in jou oor speel, en sêker die tweede laaste avond dat ons daar was, het ek net die gevoel gehad, my life voel bykie anders te, nie dat ek het nie siek gevoel of enig iets nie, maar um, net anders te gevoel, en so het ons nou maar aangegan, ons is teruggekom, ons is waartoe, en, die woensdag het ek by die apteek ingeloop, en ek het vir my een boksy gekoop, waarop ek, waarop twee stokkies is, waarop jy met gaan peepie, en toe traak die stokkie twee lijnkies, en ek toch nie, wacht, hierdie stokkie is verkeerd, kom, ons gaan op die ander stokkie ook peepie, en die stokkie traak die twee lijnkies, en ek is toe nou nog steeds, nee, dit kan nie raag wees nie, dit, dit, dit is ehm, um, Het is bykie af, <laughs> en ek gaan koop toe een pakkie wat het vir jou, die clear blue pakkie, wat het vir jou uitspel, is jy swanger of is jy nie swanger, nie, <laughs> en toet ek op die stokkies die vrydag eers die moed gehad, om uh, weer een kans te vat om op die stokkies te piepie, net ingeval het in die laatste 2 of 3 daag gebeur, en dit maart toe baie duidelik uit, jy is swanger, waardoor, so um, ja, dit is, ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie, dit is, um, dit is een verskrittelik emotionele ding om deur te gaan, nie, nie in een slechte manier nie, nie verkeerd verstand nie, ek denk as jy, as jy nie dit beplan nie, of nie dit verwacht nie, dan kan dit nogal baie skokend wees, En as jy dit net so half wag dan dan kan dit jy nog steeds bietjie bietjie hartklop. En so was ons to ons skok geweest vir vir a paar ma paar maande, paar weke. Ehm um, dit het net nie dit net nie regte gevoel nie. Die enigste ding wat dit laat reg voel het was het flip het ek was seker in die oggend en nie net in die ochend nie, ek was soms syk enig tyd van die dag, maar dat dit wat lis was om syk te wees, dan, dan is jy nou maar syk. En, ons het, um, ons eerste scan gehad, en dit was een baie emotionele tyd weer eens geweest vir ons, want dit was die eerste keer wat ons, ons het geweer, ok, al die stokjes kan nie verkeerd wees nie, <laughs> maar jy loop nog steeds in en denk, mm, miskien, miskien is dit net ek weet nie, gas <laughs> dit is dit is um, verskittlik verwarrend <laughs> in my kop gewees vir a lang tyd en dit is net, net ook nou wanneer ek nou kan begin lewe voel het, dat ek sal sê jy bieke meer daarmee um, realiteit word maar so met die eerste scan was ons altoe bieke um, ek weet nie, nie nie, nie, skok nie dit was net dit was net bieke onverwaag sal ek sê, ek meen ons is al amper 8 jaar getrouwd, en dit is nie asof daar iets in die 8 jaar gebeur het nie, so, om all of a uit te vind, die stokkie trak, twee streepies, is nogal, um, iets om aange, om my aan te pas, en ons het, soos jylle allemaal weet, in die middel van die recessie, so is nie asof ons kan trak, of enig iets nie, want die huisprys is in Mal, hier so in Londen, En, um, maar in elk geval, so, toe gaan ons in die eerste scan toe, en, um, met die scan, moet hulle vir jou amper uitwees, wat is wat, vir al die eerste scan, ek weet nie hoe hulle kan sien, dit is a arm, en dit is a kop, en dit is a wat nie, maar, so, wees hulle vir jou, en jy knik, en jy, en jy gegul so bykie, en, um, die ding wat ons toe definitief kon uitmaak, wat is wat, is, so, net so na die einde van die scan, toe het hy sy hand opgesteek, en het like of hy vir jou soos a, a thumbs up signal gee, en, dit was, dit was die laaste ding, toe het ek traan in my oor, want, dan, finally het ek iets gesien, wat beteken, daar is definitief iets, wat soos een mens like, wat, <laughs> wat op pad is, en, en, um, ek moest toe vir nog een scan gegaan het, omdat die eerste scan te vroeg was. En met die tweede scan was het bykie verder aangewees. So, dit fascinerend hoe vinnig hulle groei, en hoe vinnig hierdie, hierdie sale aan mekaar vast het, en, en die, die wetenskapelike gedeelte, of die, um, die fysische gedeelte van, van die hele proces is vir my baie fascinerend. Ek, ek hou van al die development goeders wat ek kan lees en, en dan later wat jy kan voel, want hy sê vir jou rondom die tyd gaan jy ietsie begin voel en vrachtig rondom die tyd ietsie begin jy dan voel en um, ja, so toe ons die studies kan gekry, het hy um, bykie rondgespring en dit was weer eens belevenis vir ons gewees en die, die baba sy gezicht na ons te gedraai, so Jy sien hierdie alien-looking gezicht wat vir jou staar. En weer eens, jy kan uitmaak, dis, dis mens. So, uh, nog steeds, dit, dit, dit maak net alles uh, bykie meer reel, elke keer. En so ons nou maar deurgedruk en ek het aangegaan, ek het uh, bykie van een skeer gehad, ek het uh, nie een klont in my been gehad, ek het pijn in my been gehad wat hulle getoets het, wat gelukkig toe mooi uitgewerkt het, en nou was niks fout gewees nie, Dit was, uh, ek dink iets wat my gebuitwek in Zuid-Afrika was, en met al die hormonengedder wat in my rond rondswim, het iets losgekom, en toe ek nog krap het, toe gaan iets in my bloedstroom in, en toe is my life bezig om een infectie te uh, bevag, wat my bieke syker gemaakt het, as wat het gewoon weg zou doen, as jy nou nie zwanger was nie, want jou imiensdelsel is af, en al sootse staf, en, en, uh, Toe met ons laaste scan wat ons gehad het is, is die gewone, ek weet nie wanneer, ek kan nie onthou wat sy daar weke, jy moet gaan nie wanneer geval, jy krij nie twee scans en toe met die daardien vir my, omdat ek nou die eerste twee die eerste twee nie goed genoeg was, of hoe was dit, nee ek kan nie onthou nie, anyway, die dierde scan toe vir my, of die tweede scan toe vir my, was, um, waar hulle dan alles meet en kyk na jou babes, ek denk is vijf maande scan, Maar nie dan kyk hulle nou, of, of alles nog raad en raad en groei, en, en, um, so dit ons, um, weer eens besluit voor die tijd, want dit is ook die scan, wat hulle vir jou kan vertel, wat, of jy het sienkje vir dochterkie gaan hee, en ons het voor die tijd besluid, ons kyk, ons, ons gaan nie uitvind nie, ons sal het daar tot op jy einde toe, en, net so voor die scan, dat ek bieke begin twyfel, want, my man het verskirtelike, ideeës vir dochterkie name gehad, en ek het meer ge, meer ge, geskyf na sienkie name toe. So, ons preferences was iets wat al um, klaar daar gewees. Ek het nog steeds die kaps, want hy spring rond. En, um, ons het die scanning gekom, en ons het gesê ek hy nie, ons wil nie uitvind nie. En, ons het amper by die deur uitgeloop te sê my man vir wil jy uitvind wat het is, so sê ek van, vom... o, kyk, ons nie gevra het nie, ons sal al vra, en as hy gesien het wat het is, dan sal ons weet, en as hy nie gesien het nie, dan pas het kind of in, met ons oor, oorspronklike plan, en so het ons toe, sy so, het ons drie keer gevra, wil jylle weet, wil jylle weet, wil jylle weet, en ons sê toe ja, ons wil weet, en toe sê sy, ons gaan een sienkie, eh, so ons verwacht op die 6 de februari, om uh, niewe klein sienkie te verwelkom, en ek was 12, ek sal nie sal sy verlig nie, ek dink, ons is meer verlig, omdat al die toets en al die goeders teruggekom het, en alles is normaal, en alles is reg, en om uit te vind, was so bykie van die bonus geweest ek het bykie, bykie slegge voel, omdat ek nie uit die gehad het, na die tyd nie, maar ek dink die, die uitvind het ons bykie meer van 'n bonding proces gegee vir ons al twee ek weet my man so sekerlik een dochterkie verkies het, maar ek dink diep onder in my gedachte sal ek sekerlik Sinky wil gekies het en hoe meer ek daaraan dink was ek seker nog altyd meer preferable vir Sinky gewees ek dink as omdat ek net nie altyd, ek was nog nooit dochterkie dochterkie gewees nie, so ek sal nie geweet het wat daar meteen aan te vang hee en sekerlik nou leer met, soos met alle goeders, maar, ek het, eh uh, ek het gister, toe ons nou weer dier, klomp winkels gestap het, toe, um, kyk ek nou die speelgoed, en, Sinkjese speelgoed is net baie meer interessant, wat <laughs> als is hulle ouder word, jy kan Sky Electric kry, en jy het Meccano, en jy het, um, radiocontrol kaas, control jy en jy het, um, Ek vind nie, dit, dit is net vir my bieke meer fascinerende speelgoed, wat van hou. <laughs> ek weet, hy moet daarmee speel, man, anyway. En so, Cybersakje Etien het my gevra, wat is my voorkeerde? En ek denk, my voorkeerde was altyd as hinkie geweest En even toe ons klein was het ons hierdie, hierdie, onthoudel die lelike newborn baby poppe, wat jy gehad het, wat jy kon, jy kon, kies die dochterkie vir Sinky, en dan as jy hulle in voer, en piepe in die doeken, en dan met jy hulle in die omruil, en al sal, so, salke so, so, goeders, nou, ek het daait dit al, en ek as Sinky gehad, want ek het, ek was mal wat om te sê, my little boy, ek weet nie, hoe kom het ek het in Engels gesê nie, maar, dis wat ek altyd gesê het, as ek met my pop gespeel het, en nou gaan ek, soos ek sê, die 6e februari, as alles nou mooi goed gaan, dan gaan hy sy verwachte maak, en het gaan my little boy wees, soos, <laughs> Ek denk nie, hy gaan baie little wees nie, want as het na die dag is ek weer by uh, my wife gewees, en sy het om gemeente, en hy is so, ek is 24 week swanger, en hy is so groot as a 26 week baba. En, uh, <laughs> dit is nie verbaasend nie, want ek was, en jy gaan jylle gaan syke op as jylle enigszins iets weet van grote papas maar ek was 12.9, 12.9 gewees toe ek, by geboorte, en my man was 8, 9 gewees. So ons altyd was redelik groot babas gewees. So dis nog maar iets wat um, hulle nou oggie gaan ophou omdat ons altyd redelik groot reg waarna ek was massief geweest. Maar um moet <tot> ek ophou groei. In dit is die groot groot groot niestasem. Um, da was ons is drie meisjes by die werk wat gelijk gelytig kan swanger was met so tussen so 6 weke tussen ons en die eerste meisie het een sientje gehad, nou terug in september, die tweede meisie, of die tweede vrouw het ongelukkig, het sy haar baba op 30 weke verloor, so dit is amper 7 maand zwanger, en dit was een skok gewees, en ek het vir een lang tyd baie skuldig gevoel, omdat ek nie van die begin af gebond het met my ongebore baba, so sy gebond het, of gepraat het oor, sy het baie oor haar baba gepraat, oor wat ek nie kon hee. En, dit is nie dat ek om nie wil gehad het nie, en dit is nie dat, dit was net omdat, dit, dit was rarig waar nie beplan gewees nie. En, alles verander verskrikt ek vannacht. Jou, jou life, jou emoties, alles, dit is verskrikt ek, verskrikt ek overwelding. En, in die goeie manier, maar, ek, in die begin het ek gesê, ek weet nie hoe, Meisies, dit kan doen nie. Ek weet nie hoe kan jonger vrou het doen nie, want dit is, die machinele um, verband met dit is, dit is massief. En as jy nie daarop gereed is nie, kan het jou nogal heel hard klap. Ek het, um, ek sal nie sê ek het een moeilike swangerskap nie, maar ek het uh, een redelike rukkerige tyd gehad. Ek het op een stadium Um, ek dink baie te doen met die werk, en die treinraai, het is bykie uitputtend, en amal sê vir jou, ja, jy moet bykie, bykie ris, en jy moet het rustiger vat, en, ek, soos ek sê, ek moet nou geleer, om my voet bykie van die pedaal af te hal, en, op een stadium, net na die meisje, ja, baba verloor het, en ons vertel is, het ek, ek dink ek het nie, heel te mal gereageer, soos amal by die werk, ek dink het ek sal gereageer nie, ek het net stil gaan sit, en ek ek het, hard gewerk. En ty die vrijdag, sy het, hulle het ons die maandag vertel, en ty die vrijdag het ek by my tafel gesit, en ek het genies, en ek het pijn op my maag gehad, en ek het my oog toegemaak om te denk, wil ek net dier dit asemal, en toe ek my oog oopmaak, het staan allemaal rondom my, en allemaal staan my aan, en ek weet iets is fout, want my kop of dit met elektriciteit geval is, en wat ek basically gehad het, was a blackout, so dit ek, uh, dit is my manier, my life's manier, om basis met ek sê, hol, jy met nou bykie, jy met nou bykie, nou bykie relax, en ek het so amper het reg gekry, om, om die techniek nou bykie te bemeester, maar, hierdie laaste tyd, is dit nou <laughs> weer bykie moeilik gewees, want ons is so bezig by die werk, en, um, die treinry is nou, waar nou groter word, is die treinry bykie moeiliker, trein maak my rig verskitslik seer, en omdat hy groterig is, draak ek bieke swaar, en ek was nie rarig baie klein om mee te begin nie, so, dat was een klompfaktore wat speel op op die manier hoe ek swanger is, sê. Maar andersens, amal is happy, my bloedtoets kom elke keer terug, met goeie eister en kalsium levels, en hy seems to be happy, hy spring rond, en begin nou hardskop, en, um, So goed, dat ook, dat my man nou kan sien, as hy, as hy begin beweeg en skop, dan kan jy my maag sien beweeg. So, ek denk, my man begin bieke meer, em, um, sam, sam voel, dat hy kan nou ook sien en, en, meer interakt, en, kind of, meer emosioneel bond, sê met die baba. Wat ek denk, baie moeilijk vorm is, em, um, goed is wat ons achtergekom het, in ons familie, as jy nou praat van die familie, die laaste baba wat geboore is in ons kant, is am um, foeh, seker my my boete en my sissy, so hulle is nou 27, 28, so 28 jaar terug, en dan die meest fascinerende ding, ten die ty waar die baba geboore is, aan tuibiese kant is het 18 jaar terug, maar aan touwiese kant, my manse kant, die laaste babas seen, wat geboore was, aan sy kant, was hy gewees. So, die ty waar die baba geboore is, sal het 48 jaar wees, wat die laaste seenkie geboore is in die familie. So, daar is, uh, nogal heel wat druk op my, om hier die baba aan die gang te hou, en om te net groei, ek weet, is, uh, is snaakse ding, uh, snaakse ding van, van songerskwap, wees Facebook is droom en jy droom verskittelike smelkse goeders, of ek droom verskittelike smelkse goeders. Ek het oor die algemeen nie, nie, nie probleem om groot goeders of fascinerende goeders te droom nie, maar in die begin het ek baie gedroom van van zombies, vir een of andere rede, en ek het gedroom dat die ene as my rook van lik af wegkom, is, is as ek swym of op een boot is op die water, want zombies in my droom, kan nie swym nie. Ek het nog nooit opgekijk of zombies rarig kan swym nie, maar Ek dink, al die movies het ek gesien, het, het hulle nog nooit rarig in die water in gegaan is. So, ek dink, hier was het my breine koneksie gemaakt, en as ek droom en ek voel bykie bedrukt, dan, dan gaan ek water toe, wat bykie weird is. En dan, ek droom baie van nommers. Ek droom baie um, nommers en tyeën, vir spesifieke tyeën, like soos in 4 uur of 1600 uur, uh, kom redelijk vinnig op my droom, so dit is nog wel interessant wees, as die klein oukie 4 uur in die dag, of in die ochend geboor, ek denk hy met 1600 hier in die middag, so dit moet definitief in die middag wees, interessant is interessant as hy nou vier uur op dag, op sy die dag, en denk um, dat ek die verskrikkelijkste snaakse droom gaat die andere hand, ek was op, het, op een Hollandse gameshow gewees, en amal het Hollandse of, um, ja, Nederlands gepraat, en ek is in Engels aangesprek, die hele tyd. en om die groot prijs te wen, moes ek hierdie een vraag beantwoord, en die vraag was, hoeveel weeg een baba oliefankie, met sy slurp en poote, by geboorte? <laughs> so ek het nou nog die antwoord opgesoek, in geval ek nou weer terugkeer na my, my droom toe nie, <laughs> maar dit was my snaak so ek bakker geworden het, en die spesifieke vraag onthou het, en, <laughs> so dit is um, die reden ook om ek ook Afrikaans of wie een boodgooi gemaakt het is, een cybersak het gevraag met bykie praat oor zwangerskap, of hoe ek dit het vaar, wat my preferences was en so het ek te besluit, dis een gooi ding, my man na ek my ook heelt het om een boodgooi te maak so het ek te besluit ek hy vandag is zeker nou maar die dag en ek staan nou al by shoo, 27 meters, so dit is een baie lang enig ek sal probeer uh, meer opnames maak, vooral omdat ek denk dit is een goeie manier om Afrikaans te praat of die baba te laat hoor dat ek Afrikaans praat, want dit is een van die ding wat ons gaan probeer inwerk is ek sal Afrikaans met die baba praat en my man sal Engels met die baba praat en hoopendlik ten die tijd wat alles nou mooi reg uitwerkt en sal hy tenminste die tweetal kan verstaan en sekerlik die heistal sal natuurlijk Engels wees want my man verstaan nie Afrikaans nie, of praat nie Afrikaans nie. Um, al ons familie is, ek denk, dit is een van die dinge wat ons baie makkeliker gemaakt het vir ons, om, om alles in perspektief te sit, is die reaksie van ons families vir al. Dit was nogal heel fantastisch geweest My ma is eerste kleinkind, en ek weet, dit is, sy is bekie ver, maar sy, um, ek het al gevra om vir my een kompersie te hekel, So dit is ietsie speciaal en ietsie meer persoonlik as iets wat jy gekoop het. En, um, en dan, aan my manse kant natuurlijk is dit, um, vir ek sê die eerste sienkie in, in 48 jaar, maar ook so een paar jaar terug het ons sy, sy kleindigie verloor. En sy was 15 en ek denk die familie het rarig voor iets nodig had om na uit te sien en sy sussie wie sy kind dit is, wie oorlede is, is in, natuurlijk die seem neem, want sy kan nie uitgepraat raak, en sy sê net deelt sy kan nie wach my baba te ontmoet nie, en ek het ook beplan dat sy dan die ander um, birthing partner gaan wees, bijgeboort is, so het sal my man wees, en sy wees, om my te help skree die dag. Um, ja, dit is wat ek gaan my afsluit, soos ek sê, ek sal probeer bykie meer mooier opnames maak, en, uh, probeer nie te veel babenies inzit nie, want dit is, dit wat my sien, die oorheersende topic is op die oomlik, en dit een van die andere reers ook, om ek bykie relaktend was, om nog een potgooi te maak, as ek wou nie rare gehad, het dit moes net dit wees nie, en, want mense, het is spesifieke gehoor nodig vir dit, dink ek, maar openlijk sal ek het, uhm, snaaks genoeg kan maak, om vir julle te kan verduidelik, hoe hoe ek sekere dinge ervaar, en dan uh, praat ons veel later, dankie julle.